Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 24. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U prošloj epizodi govorili smo o situaciji kad čovjek klanja neki namaz u jednoj džami i onda ode u drugu džamiju, recimo zbog neke potrebe ili zbog predavanja i tako dalje. I tamo također zatekne džemat. Da li će se priključiti džemat, da li se neće? Uglavnom, ako vas zanima odgovor, kliknite na ovaj video kojeg vidite na ekranu pa ćete one, moći saznati kako postupite u toj situaciji. Danas imamo situaciju u kojoj imam predvodi namaz, pa nakon toga zaboravi kraj aeta. Šta će takav imamo u ratu u toj situaciji? Hajmo pogledati šta smo danas spremili. Ukoliko imam uči ono što mu je lahko učiti iz Kur'ana u namazu, a potom zaboravi kraj ajeta i niko od džamatlija ne može da ga ispravi ili dopuni, može odabrati ili da izgovori tekbir i završi sa učenjem Kur'ana ili da prouči ajet ili nekoliko ajeta iz druge sure. Ovo mu je dozvoljeno da uradi sa bilo kojom surom osim s fatihom. Ukoliko mu se ovo desi prilikom učenja sure fatihe, dužan je da ju prouči do kraja jer je učenje fatihe ruk namaza. Na kraju nam je ostalo još nešto da kažemo po pitanju grešenja e, kod učenja sure, fatihe, jer imamo nažalost neke imame otako, koji greše prilikom učenja, pa molim alas o tela da im oprosti. Uglavnom u Lema ima ovdje puno govora po pitanju e, takve osobe i kakav je propis namaza klanjanja za tom osobom. Mi ćemo se vrati na jedan propis kojeg je spomenuo Sheibin Baz, a to jest radi se naime o situaciji kad imam pravi gramatičke greške. Jel, u učenju sure Fatihe, pa tako kaže da ako se radi o, o greške a, koja ne mijenja značine, kao što je recimo da čovjek kaže alhamdulillahi rabbul alemin umjesto rabbil alemin ili da kaže rabbel alemin i slično tome ili da kaže arrahmanu ili tako umjesto arrahmani i slično onaj e, u tom slučaju kaže sheih e, da ta njegova greška ne utiče na ispravnost namaza međutim ako se radi o gramatičkoj grešci koja utiče e, koja ima efekat na značenje kao što recimo da čovjek umjesto da kaže i yake -ja na budu kaže i jaki znači umjesto da kaže tebe muški rod kaže i jaki tebe ženski rod obožavamo Uh, u tom slučaju onaj Ulema kaže da je namazio tako neispravan i da ga je potrebno ponoviti. Svakako ovdje nije meni onaj cilj da nego ga šikaniram i tako dalje, nego da se podučimo propis. U, u, u bilo kojem ovom slučaju musliman je dužan da svoga brata muslimana ispravi kada on pogreši u učenju neke sure ili učenje Fatihe konkretno. Pa je tako i tako onaj obaveza na svakom od nas da takvom imamu objasnimo kako se uči ispravno na lijep način, na kulturan način i da ga satim ne vređamo. Ono što je ovde potrebno reći jeste da ako je imam e znači ako imam nije sposoban da izgovori određeni harfi i tako dalje da ga tu ne trebamo kritikovati po pitanju toga jer Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu kojeg se zabilježila Buhari i Muslim wa iza amartukum bi amarin fatu minhu mastata'tum otako kaže kada vam naredim neku stvar držite odnosno onaj sprovodite tu stvar to to naređenje koliko god možete pa molim alasu panehoveta ala da nam svima oprosti i da nam se smiluje molim ga da se svi koristimo od ovoga podijelite ovaj video dalje allah vam dao svako dobro assalamu alaykum wa